بي Ваксман Книжкове життя Ніни Гіл розділ 6 У якому Ніна почувається не аж такою самотньою, але не обов'язково в хорошому розумінні. Як з'ясувалося, Пітер Рейнольдс був старший за Ніну на кілька років, і це змусило його тітку почуватися ще дивніше. Вони домовилися пообідати в музею мистецтв округу Лос-Анджелес в районі Мід-Вілшир, що поряд з бутивним озером із страшними моделями мамонтів, що в ньому застрягли. Ніна пам'ятає, як у дитинстві вона стояла біля горожі цього озера і страждала через дитинча мамонта. Він або вона складно було ідентифікувати, стати дитинчати на відстані 50 метрів. Мабуть, навіть іншим мамонтам таке видавалося б складним. Стояв на березі озера і панікував, бо його батьки втрапили в халепу, а він цього збагнути не міг. Ніна була дитиною з багатою уявою і з надлишком емпатії. тому після кількох прогулянок до цього місця, сповнених дичачих сліз, няня Луїза не стала водити її туди. Це всього на все експонат, моя маленька, пояснила вона. Він не справжній. Я знаю, плакала восьмирічна Ніна, але це могло статися насправді, еге ж? Адже мамоти застрягали в болотах, тому там і знаходять їх кіски, так? Луїза кивнула. Тоді була далі Ніна, це експонат, але він описує також і реальні події. Тобто, справжня дитинча мамонта бачило, як його батьки застрягли в болоті. Помирали з голоду, бо не могли звідти вибратися. Минали дні, вони благали свою дитину, щоб та пішла на пошуки їжі, сховалася десь у безпечному місці. А дитинча казало, ні, матусю, я не покину тебе, іди до мене. І тоді вона відповідала, я не можу вийти звідси, мене затягує болот маленький мій. І вона плакала, і дитинча плакала, а може навіть якийсь злий динозавр вийшов і з'їв його, а мама не могла його допомогти. І все це так жахливо. Я... І тоді Луїза, яка не вважала доречним зараз пояснювати дитині, що динозаври і мамонти жили в різні часи, зрозуміла, що справді це було жахливо, і їй теж більше не хотілося дивитися на бутімні ями з мамонтами. Таке відбувалося з Ніною щодня. Персонажі з книжок для неї були так само реальні, як і люди, які вона зустрічала, з якими контактувала. Згодом вона стала досить товстошкірою, вже підходила до літератури критично мислячи. Та вона все ще плакала, читаючи кінцівку, хай яка вона була щаслива чи сумна. Деякі книжки справляли на неї незабутні враження. Ліз пам'ятатиме завжди, як Ніна розповідала їй сюжет книжки «Квіти для Елджернона» і заплакала посред камниці. Ніна це також завжди пам'ятатиме. Ніна приїхала на зустріч з Пітером Рейнольдсом трохи раніше призначеного часу і сіла за столик, звідки було видно двері. Попиваючи каву, вона розглядала людей, які підходили до дверей. Уважно досліджувала кожного на наявність подібну до її манери поведінки, навчала ходу і, звісно, не помітила, як до столика широко усміхаючись. Наблизився її племінник. О Боже мій, ти, напевно, і Єніна, У нас схоже волосся. У його голосі було стільки схвилювання, як у дитини, що розгортає пакунок карти з покемоном та знаходить серед них свою улюблену. Ніна поглянула на нього. Він був дуже високий і гарний. Вишуканість це єдине слово, яке могло описати твідовий піджак та чорну водолазку, в якій він був одягнений. Однак Пітер заважив правильно, волосся в ньому було такого самого кольору, як і в Ніні, хоча зачіска більш стильна. Вона кивнула і вже стала підводитися, аж ось він махнув її рукою. Не підводься, я тільки но повернувся з бітумних озер Лабрея, і якщо не присяду, то взагалі впаду. Мені треба почати займати він усміхнувся і сів, потім простягнув руку, щоб привітатися зі своєю тіткою. Пітер Реймонд – твій легендарний племінник. Хіба це не дивно? Ніна потиснула його руку, усміхаючись у відповідь. Вона завжди насолоджувалась компанією чоловіків-геїв. А виявити те, що вона родичка одного з таких було приємним бонусом. Я Ніна, твоя самотня гетеросексуальна тітка, що насправді видається неможливим. Неможливим те, що самотня, чи те, що гетеросексуальна? Те, що тітка. Він розвів руками. Але саме це найлегше пояснити. Ти, звісно, нічого не можеш діяти з своєї орієнтації, а твоя самотність – це неймовірніше твій вибір, бо ти дуже гарна, а ще, мабуть, тому, що в тебе складний характер. Хіба не так? Жахливий, відповіла Ніна. Що гаразд, тоді доведеться працювати над цим, якщо ми станемо друзями. Я терпіти не можу людей, які дратують мене. І я. У нього був задоволений вигляд. От маємо ще щось спільне. Мені це подобається. Генетика це дивовижно, підсумував Пітер. Ніна потяглася до свого однятка з кавою. Стривай, а може, ти хочеш їсти? Адже ми в кафе? спитав він і одразу вигукнув. Звісно, я так розхвалювався, що не спромігся запропонувати. Зараз повернуся. Він підвівся і пішов за її. Ніна спостерігала за тим, як він очарував дівчину, яка записувала його замовлення, пару літніх туристів, що стояли поруч з ним, і, можливо, також є який на когось чекав кафе. Пітер був такий щирий, а вона така не була. Коли він повернувся, Ніна відчула, що усміхається йому. Хіба це не зворушливо? Він обійняв себе за плечі. Я був надто заінтригований. Коли Саркі зателефонував, у мене було враження, що настало різдво. Достоту ти моя людина. Саркі, адвокат Саркасян. Еге ж, ми його так називаємо. Часто ви з ним бачитесь? Частіше, ніж ти гадаєш. Схоже, ти успадкувала дуже заплутане сімейство. Ти поїла? Тобі знадобляться всі твої розумові ресурси. Ох, виразно сказала Ніна і потягнулася за кавою. Я не була. Голодна. Ось, візьми половину мого паніні. Ніхто не з'їдає цілий паніні. Він розвернувся і помітив хлопця, який раніше йому сміхався. Здається, цей гей запав на тебе. Ні, сказала Ніна, на тебе. Вона взяла половину гарячого бутерброда, відкусила шматок. Соус, песто, потік її під боритьям, і Пітер подав серветку. Не на мене, але байдуже. Я знайшов свою пару. Хіба? сміялася Ніна. Я заручений? кивнув Пітер. Ти такий старомодний? Я ось про що сказав племінник. Я не молодий чоловік, у молод... Та, якщо дивитися правді в очі, шикарному тілі. Я був в народженні 50-х. Мені дуже важко було б у мої молоді роки, ненавидів їх. Лише тепер відчуваю, що стаю тим, ким і мав бути, тобто професором антропології середнього віку піджаку з латками на ліктях. Ніна поглянула на його піджак і здивовано звела брови. Він скривився у відповідь. Ну гаразд, на цьому піджаку їх нема. Але я куплю такий або на шию латки, щоб щось вигадаю. Але я не зовсім про це. Я завжди ношу латки на ліктях. Навіть коли я голий. У метафоричному сенсі. Пітер хмикнув. Мене влаштовує те, що я професор, я працюю в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Мене влаштовує мій вік, мені 33. Я все ще в розквіті сил, але я майже там. Раптом на його обличчі з'явилася стурбовність. Ти розумієш, що я маю на увазі? Чи все це звучить так, ніби я з'їхав з, з глузду? Ні, я тебе добре розумію. Я вважаю, що мала народитися в 19 столітті або в Анлії епохи Едуарда VII. Мені слідувати. Слід було б носити чайні сукні з ампірним поясом, сидіти на підвіконні та спостерігати за каретами. Скільки тобі років? 29. Я твоя тітка, але молодшу за тебе. Як таке можливо? підпильно поглянув на неї і насупився. А коли в тебе день народження? 30 червня. Він тихенько свиснув. дідько, це все ускладнює. Він нагнувся до свого величезного шкіряного портфеля, доволі потертого, і взявся в ньому порпатись. Нарешті знайшов те, що шукав і поклав на стіл довгий заламінований аркуш паперу, на якому була якась дуже складна діаграма. Ти це заламінував? запитала Ніна. Не те, щоб вона не любила ламінатор, Насправді любила. Вона могла раптом заламінувати красиві шматки тканини чи паперу щоб виготовити з них закладки для книжок. Краї такі рівні, дякую, відповів він. Ніхто раніше не звертав уваги на краї. Дуже красиві краї, усміхнулася Ніна. Але я все ще не розумію, чому це заламіновано. Вона витримала пазу. Я не впевнена, що взагалі знаю, що це. Пітер був здивований. Це ми. Я маю на увазі, що це наша родина. Я заламінував це, тому що брав з собою на заняття, щоб пояснити, як зображувати свій родовід. Родовід на заході це називається генеалогічним деревом, але в більшості культур-родовід виходить за межі близьких або навіть двоюрідних родичів. «А, – протягнула Ніна, – в неї не було на це жодної відповіді. Проте, – Сказав Пітер, указуючи на деякі частини схеми. Ця діаграма доволі поверхнева, але обширна. Він помітив спантеличений вираз на Нініному обличчі. Можливо, це тільки мені так здається, наша родина росла завдяки численним шлюбам. Тому це хороший приклад того, як міжособисті зв'язки змінюються через їх легальний статус. Пітер похитав головою, або ні, усе залежить від випадку. Було очевидно, що для нього це серйозно, але потім він поглянув на неї та усміхнувся. А тепер я повинна усе переробити, додати до родоводу. Тебе. Поза як ти не законна дитина, тільки не ображайся. То це навіть краще. Я можу нанести пунктирні лінії. Не ображаюся. Ти можеш мені описати родину. Я все ще не розумію всіх зв'язків. Ніна шкодувала, що не взяла з собою нотатника. Мені досі важко в це повірити. Пітер кивнув і допив свою каву. Я можу явити твій шок, сказав він, дістаючи маркер з портфеля. У мене є такі самий, мовила Ніна. Вони не так сильно розтікаються. Це правда, і я не можу повірити, що ми. Про це говоримо. Просто уяви, ми могли бути друзями, навіть якби родичами не були. Адже нас звела... Наша любов до якісних канцтоварів. Племінник нахилився і Маркро показав на верхівку схеми. Отже, на самій верхівці перебуває Вільям. Тут розташована зліва направо три його дружини. Головна причина, чому родина така велика, це те, що він у одружився в 20 років, а в останній в 60. І в кожному шлюбі в нього народжувалися діти. Через великі проміжки часу між шлюбами його діти належать до різних поколінь. Ніна уявлення не мала, про що він говорить, але кинула. Очевидно, що так. Пітер уважно поглянув на нею. Очевидно, він звик, що студенти вдають, ніби розуміють його. Чоловік важко, видихнув і знову занурив руку до свого портфеля. Спробуємо краще із цим. Це інколи допомагає. Він просунув до неї аркуш паперу і дав, та дав ручку марки Фріксіон. І Ніна цьому зраділа, хоча пізніше їй стало ніяково, що взагалі це помітила. Напиши вгорі Вільям і намалюй під його ім'ям горизонтальну лінію вздовж цього аркуша. Вона так і вчинила. Тепер справа наліво, на деякій відстані напиши імена Еліс, тоді Розі, тоді ім'я твоєї матері, як її, до речі, звуть Кендіс. Гаразд. Під залишив нотатки на своїй заламінованій схемі. клацнув задоволим язиком, неначе мала дитина. І тоді ще останню додай Елізу. Готово. Він поглянув на нотатки Ніни і Кімну. Тепер намалюй ще одну горизонтальну лінію від їхніх імен і постав зліва номер один. Ніна так і зробила. Тепер, коли вона все зображувала на папері, все стало зрозуміло. Мені подобається твій почерк, сказав Пітер. Тепер під ім'ям Еліс напиши Бекі та Кетрін. Під розі напиши Арчі. Під Кендіс. Ніна, а під Елізою Мідлі. Тоді проведи ще одну горизонтальну лінію. Він відкинувся на стіл, назад і затамував подик. Це твоє покоління. Це твої брати та сестри. З найстарших – моя мама Беккі, їй 59 років, а з наймолодших – Мілі, їй 10. Це не може бути. поглянула на нього Ніна. Може. Але як це взагалі можливо? Він відмахнувся з філософським виразом обличчя. А так, що чоловіки можуть мати дітей навіть тоді, коли вже старі. А ще тому, що це все важче пояснити, що твій батько був таким чарівним, що переконав трьох жінок вийти за нього заміж, і ще найменш одну переспати з ним. Однак, додав він розважливо, я знав його вже літнім чоловіком, але він був доволі гарним за молоду. Гадаю, моя мама була не одна така, сухо зауважила Ніна. Напевно, кіно Пітер, але поки що ти одна позашлюбна дитина, про яку нам відомо. Його обличчя стало серйозним. Але є проблема. Арчі зараз 30 років. Його день народження в січні. І що? допитливо угріна на нього Ніна. А те, що ти народилася, коли Вільям ще був одружений з його мамою. Беручи це до уваги, Вільям переспав з твоєю мамою, коли його дружина Розі була вагітна Арчі. Ох, її мама мала рацію. Ось тому і не варто було тримати все це в пам'яті. Ох, правильна реакція, кивнув Пітер. А Розі, на жаль, уже померла, від раку, дев'ять років тому. Вони з Вільєвом були ніби щасливі разом. Всі говорили, що Розі була коханням усього його життя, і вони були б далі одружені і народили б ще дітей, але сталася трагедія. А тепер з'ясувається, що він її зраджував, і в нас є живий тому доказ. Це ти. Чудово. Ага, сказав Пітер. Не впевнений, яка буде реакція Арчі на це, але ми не можемо нічого з цим діяти. Ніна мовчала. Нам Варто продовжувати? запитав Пітер. Ще є два покоління, ніна кивнула. Я тільки зараз візьму собі ще кави та, можливо, якусь булочку. Чудово. Візьми мені щось калорійне, поки ти будеш там. Згода? Ніна стала біля каси. Дівчина почувалася по-новому, вона сама не розуміла як. Ніна повернулася поглянула на Пітера, який писав щось у телефоні усміхався. і усміхався. Їй він їй сподобався. Навряд чи вона сподівалася, що вони стануть друзями, але ніна не була впевнена що до своєї думок. Вона взяла ще два лате та два Шоколадні еклери. О, прекрасний вибір. Я знову бачу, як генетика працює нам на користь. Усе в світі можна покращити, якщо додати шоколадні скоринки. Ніна кинула і зрозуміла те своє нове почуття: вони були родичі. Дівчина ще ніколи не відчувала спорідненості з кимось, крім мами. Але Кендіс ніколи не раділа ролі матері. Імовірно, якби вони з Пітером зненавиділи одне одного з першого погляду, то це було б жахливе відчуття. Але Ніна вже знала, що вони завжди матимуть багато спільного було ніякої плутанини, ніякої романтичної симпатії, ніякого обмеження часу. Вона могла зрозуміти ці стосунки, покластися на них. Вона почувалася розслабленою, що, звісно, змусило її трохи занепокоїтися. Хіба можна отак зненацька когось полюбити? Ідемо далі. Ніна провела третю горизонтальну лінію, від усіма іменами намалювала цифру 2. Ти така розумна учениця, сказав Пітер, пережовуючи еклер. Отож, Беккі народила Дженніфер та мене, тобто Пітера. Він показав на себе, хоча вони вже знайомі. І сиділи поруч. Кетрін народила Лідію, що вже видається дивним, адже моя тітка Кетрін, ще той персонаж, вона, можливо, з'їла свого чоловіка. Він зник. Моя мама розповідала, що він просто існував собі, а потім одного дня зник, не забравши ніяких своїх речей, не навіть не взявши ключів від машини. Це дивно. Справді дивно, Пітере замовив. Але той чоловік забрав із собою собаку. Ну тоді не все так погано, кинула Ніна. Моя бабуся Еліс, це жахі. У неї вигляд, як уміс Гевіш. Ну, знаєш, з роману Дікенса, але говорить, вона так, неначе перебуває в фільмі Кополи. Моя мама чудова жінка, і це доводить, що генетика це вирок, але тітка Кетрін постійно дивно одягається, ніби вона маньячка. Ох, кажи все, що думаєш, не стримуйся. Ти сама переконаєшся, моя сестра Дженніфер неймовірна, вона тобі сподобається, але моя кузина Лідія, диявол у людській подобі, попри те, що вона геній, або тому, що вона геній. Вона не така жахлива, як її мати, але, скажімо так, з неї дуже важко. Тож продовжимо малювати схему. У нас ще багато років попереду, щоб говорити історію. Він злизав залишки шоколаду з пальців, але пам'ятай, без дзеркального захисту підходити до моєї бабусі заборонено. Лише один погляд і ти перетворися на камінь. такої. Це правда, але продовжимо. Проведи ще одну лінію і напиши три. Ніна так і зробила. Пітер нахилив голову, щоб поглянути на Аркуш. Ти могла б навчатися з моїми студентами. Отож ми майже закінчили і тепер пішли до моєї групи, до мене, моєї сестри та маленької. Сина Арчі на ім'я Генрі, якому зараз два роки. Більше ніхто не має дітей, тому це всі твої племінники і племінниці. Чудово! Ні, навіть сунула Арку ж однак Пітер знову просунув його до неї. О, ні, це ще не все. Ти повинна малювати ще одну горизонтальну лінію. У мене немає дітей, але моя старша сестра з Женіфер має трьох: маленьку Еліс, Джо Джо та Луї. Вони вже майже підлітки, а вони, барабанний дріб, твої внучаті племінники та внучатий племінник. Стривай! Тоді я чиясь двоюрідна тітка Ніна. Вона подивилась на Пітера. Так, засміявся він. Це їхня двоюрідна тітка Ніна, що було для них чимось новеньким, якби вони вже не мали двоюрідного дядька Арчі та двоюрідної тітки Мілли, яка молодша навіть за них. Він ткнув пальцем схему, показуючи на неї. І це незвично навіть для мене. Тоді відсунув горнятку і тарілку в бік і розгорнув свою схему. Я виснажений. Може, пішли до крамниці подарунків? Я чув, що там є скрипки в формі кроликів і ті він Лівці з різнобарвними стрижнями. Вони так і вчинили. Після шопінгу Ніна та Пітер обмінялися номерами телефону і пішли додому. Вона хвилювалася через, можливо, злого брата, з яким ще була незнайома, і переймалася через те, хоча це не, не зовсім була і провина, що вона зруйнувала чиє життя. Це не найзручніше становище з усіх, яких Ніна будь-коли потрапляла. В порівняно з цією незручністю, минулий її рекорд той, коли вона, прямуючи на весілля подруги, зайшла випадково не в ту синагогу. Бел-Ед і Бел-Ам, як вона потім зрозуміла. Не одне й те саме. І замість весілля опинилася на бар мінці, зірвавши ритуал. Ніна відчувала себе збитою з пантелику за улюбленим висном коліз, ніби мільйони голосів раптом закричали: Ні, стривайте, це ж із зоряних воєн. Дівчині здавалося, ніби її пересадили серце, ніби її рідний орган, який завжди рівно бився в грудях, лише зрідка завмираючи. Привіт, Майкл Фазберлен. Замінили іншим, що не цілком прижився. Ніна все розповідала кутові філу, і той жахнувся. Твій батько, бува, не Річард Чамберлей з тих, хто співає в терні, Спитав він. Дівчина погладила його по голові й потрясла свою. І неприватний детектив Магнум. Ніна погляла на свою стіну. Він справді не говорив нічого такого, тому що він кіт, а коти не вміють говорити. Але його голос в неї голові далі називав батьків, про яких вона мріяла. На стіні висіли світлини акторів, данина на їхній чудовій грі в телесеріалах і мріях маленької дівчинки з багатою явою, якою вона колись була. Там викрашалися світлини обох Персонажів, яких назвав кіт, а ще там були командир Райкер, чи справжнє ім'я вона ніколи не могла ні, ніж бо стривай. Це Джонатан Флейкс, також Брюс Вілліс, детективного генства місячне Сяйво, а не з міцного ріжка, Алан Альда з польового шпиталю, її улюблений Марк Гармон із Сент Елсвер. Хоча його персонаж і помер від Сніду, що було тоді, звісно, шоком для неї, а не для нього. У маленької Ніни телебачення було ще одним найкращим другом після книжок, і вона дивилася те, що любила няня Луїза. Тобто загалом серіали 70-х та 80-х, якщо не брати до уваги Зоряний шлях, наступне покоління, адже Луїза була ще тим трекером. Їй навіть подобався Зоряний шлях, Глибокий космос космос-9». Коли Ніні було приблизно 9 років, вона зациклилася на тому, що, можливо, хтось із цих персонажів міг би бути її батьком. І це стало певною мірою грою. Принаймні вона любила називати це грою, бо інакше витрачати стільки зусиль на розслідування того, чи перебував момент її Зачаття потенційний батьків лос анджелеса здавалося дивним. З'ясувавши, що він таки був у місті, вона вирізала її фотографію та клала до спеціальної коробочки. На певний час коробка та досі вставала її головною цінністю, адже в дитинстві Ніну часто долали тривоги і доводилося сидіти на підлозі та мріяти про те, що перебуває за межами її повсякденного життя. Не те, щоб її повсякденне життя було нестерпне, оскільки Ніна не добувала риву в льодах бварингової протоки, їй не діставала припіз Ричних приладів крихітними дитячими пальцями, але іноді навіть просто пройти шкільним коридором було тяжким випробуванням. Вона часто панікувала й доволі може пригадати, як Луїза телефонувала її мамі і тихо про це й розповідала. Потім вона клала слухалку, повертаючись до Ніни і говорила, що мама радила дихати в паперовий пакет, поки це не мене. Тоді Луїза сідала, садовила до себе на коліна Ніну і та недовго плакала Ніна, а не няня. А Луїза заколисувала її на колінах. Кілька днів тому Ніна купила ламінатор і заламінувала всіх татусів. Вона стала щодня по черзі брати кого-небудь з ним до школи, щоб ніхто з них не журився. Та йдеться зараз не про це, а про те, що ніхто з цих дотепних, вічливих і добрих чоловіків не був їм батьком. Ним був чувак, котрий, як вона починала здогадуватися, був справжнім скотиною. Філ зауважив, що діти не відповідають за гріхи батьків. Аніна відповідала йому, що яблуко від яблуні недалеко падає, а тоді вони разом заснули на дивані. Позаду був складний день